Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина друга «Заколот». Розділ тридцять п'ятий. «Не відступайтеся від нас, ідіть до пірата». Вона люто хитнула головою. «Ви не розумієте, я нічого не можу. Ох, якби ж ви знали. Його серце із металу, його нічим не пройняти. Але заради вас, заради своєї пристрасті до вас він має поступитися». «На жаль, ніякої пристрасті до мене немає». «Ну так», – вигукнули вони хором. «Що ви говорите? Ніхто й ніколи не був такий зачарований жінкою, як він вами. Коли він дивився на вас, у його очах горів вогонь». «А всі ми злилися і заздрили», – зізналася пані Карер. Оточивши Анжеліку, вони рухалися сліпою вірою. Вони буквально повисли на ній. Врятуйте мого батька», – благала жені. «Він голова усієї громади». Що без нього стане з нами на цій чужій землі? Ми так далеко від Ларошелі, ми такі самотні. Пані Анжеліко, пані Анжеліко!» Анжеліці здавалося, що у цьому благаючому хорі голосів вона чує тепер лише слабкі й сумні голоси Северини та Лор'є, хоча вона знала, що з їхніх вуз не вирвалося жодного звуку. Пробравшись до неї, вони обвили її своїми рученятами. Щоб не бачити їхні очі, вона притиснула дітей до себе. «Бідолашні діти, закинуті на край землі! Чому ви боїтеся, пані Анжеліко? Вам він не зможе зробити нічого поганого», – прошепутів лоріє тремтячим голосом. Вона не могла їм сказати, що її з Жофреєм поділяють якісь невисловлені взаємні образи. Підтвердженням тому була бурхлива сварка, яка сталася між ними навіть у період їхнього короткого примирення. Вона не могла розраховувати на фізичний потяг, який він відчував до неї, тому що для нього це було не головним. Такого, як де Пейрак, не можна було приручити чуттєвістю. Вона краще за будь-кого знала це. Він був із породи тих рідкісних чоловіків, які вміють витончено насолоджуватися любов'ю і водночас можуть без особливих зусиль пожертвувати своєю насолодою. Сила духу і схильність до вищих насолод – дозволяли йому панувати над своїми бажаннями і легко відмовлятися від швидкоплинних тілесних утіг. А ці добродійні жінки, які стояли на колінах, наївно вірили, що своїми чарами вона зможе відвернути гнів мореплавця, чий екіпаж був залучений до заколоту. Такого ж у Фрейде Пейрак не вибачить ніколи. Він міг бути при нагоді справжнім лицарем, але продовжуючи традиції своїх шляхетних предків, був готовий, не вагаючись, пролити кров, коли це ставало необхідним. Хіба посміє вона просити у нього пощади головному призвіднику Заколоту, який завдав йому смертельної образи? Подібна спроба остаточно озлобить його, він різко обірве її та звинуватить у союзі з його ворогами. Жінки й діти з тривогою стежили за її обличчям, на якому відбивалися сумніви, які мучили її. «Пані Анжеліко, тільки ви можете пожаліти його. Поки не пізно. Ох, скоро буде надто пізно». Чутливість жінок була настільки загострена перенесеними випробуваннями, що їм усе здавалося зловісним. Кожна хвилина сприймалася як фатальна втрата. Вони здригалися при думці, що зараз відчиняться двері, їх змусять вийти на палубу, і вони побачать те, після чого буде пізно кричати і благати. І тоді всі вони невідворотно перетворяться на нещасних жінок із мертвим поглядом. Як щойно вдовіла Ельвіра, молода дружина булочника, вбитого під час заколоту. Тепер вона байдуже сиділа цілими днями на одному місці, міцно притиснувши до себе дітей. Анжеліка взяла себе в руки. «Добре, я піду», – сказала вона напівголосно. «Так треба, але, Боже, як тяжко!» Вона відчувала себе зовсім беззбройною після того, як, відмовившись залишитися із ним, вона сама розірвала неміцні нитки, які знову зв'язали її з Жофреєм. «Залишся зі мною!» – прошепотів він. Але у відповідь вона крикнула «Ні!» і втекла. Він не стих, хто здатний пробачити. І все ж вона не відступила. «Пропустіть мене!» бігель накинула Анжеліці на плечі плащ. Пані Марселот тиснула їй руки. У мовчанні жінки провели її до виходу. Двоє вахтових біля дверей із сумнівом переглянулися, побачивши Анжеліку, але, мабуть, згадавши, що вона користується прихильністю господаря, не наважилися затримати її. Вона почала повільно підбиратися сходами на корму. Їхні дерев'яні сходи, слизькі від солі, бур і битв, були настільки звичними, що вона піднімалася майже автоматично – із-за завіси, яка огортала корабель, який стояв на якорі, бухта була невидимою. Сам туман трохи порідшав, але залишався білим, як молоко, з рідкими рожевими та золотими відблисками. Утім, Анжеліка нічого не помічала. Раптом вона побачила перед собою ошатного, рослого чоловіка в розшитому золотому мундирі і низько насунутому на очі капелюсі й пір'ям. Спочатку вона подумала, що це її чоловік і нерішуче зупинилася. У цей момент пролунало галантне привітання. «Пані, дозвольте представитися. Ролан Дурвіль – нормандський дворянин, молодший з роду Девалонь». Незважаючи на обвітряне обличчя пірата, його французька мова та поштиві манери благотворно вплинули на Анжеліку. Дізнавшись, що вона йде до графа Депейрака, він зголосився провести її. Анжеліка охоче погодилася. Вона боялася зіткнутися віч із одним із воїнів-індіанців. «Вам немає чого побоюватися», – сказав Ролан Дурвіль. «Вони страшні тільки в бою. Коли ж зброя у мирний час не діє, вони невинні і сповнені гідності. Пан Депейрак зараз готується до зустрічі із великим Сахемом Масовою. Що з вами?» З балкона кормової вежі Анжеліка побачила у грот оголені ноги. «А повішені», – здогадався Дурвіль. Це дрібниці, кілька бунтівних іспанців, які, здається, завдали серйозного занепокоєння господареві та команді Голсборо. Щоправда, ненадовго, не хвилюйтеся, пані, правосуддя і на морі, і в наших диких місцях має вершитися без жодних зволікань. До того ж, від цих жалюгідних людей не було жодної користі. Анжеліка хотіла спитати, що зробили з полоненими гугенотами, але не знайшла у собі сил. Переступивши через поріг, вона відчула себе так погано, що їй довелося спертися об двері, зачинені за нею нормандським дворянином, і трохи постояти у напівтемряві, щоб прийти до тями. Цей салон, де східні аромати змішувалися із запахами моря, був їй добре знайомий. Скільки драматичних сцен сталося туди з того першого вечора у Ларошелі, коли капітан Язон провів її до Рескатора. Анжеліка побачила чоловіка не одразу. Трохи оговтавшись від потрясіння, вона помітила його в глибині каюти біля великого вікна, підсвіченого переливами сріблястого туману. Це досить яскраве світло і скрилося у перлинах, алмазах та інших коштовностях, вийнятих Жофреєм Депейраком зі скриньки, яка стояла на столі. Як і казав Дурвіль, господар Голдзбору готувався до зустрічі на суші з уславленим вождем Масовою – Очевидно, з цієї нагоди він одягнув чудове вбрання, побачивши, яке анжеліці згадалися колишні свята при королівському дворі. На графі був червоний муаровий плащ, розшитий великими діамантовими квітами, із-під якого виднілися оксамитовий камзол і штани темно-синього кольору, без прикрас, але дуже тонкого крою, що надавало його високій стрункій фігурі чарівну елегантність. Саме в цій якості йому свого часу не було рівних серед придворних чепурунів, хоча він і накульгував на одну ногу. Його високі іспанські ботфорти були пошиті з темно-червоної шкіри. З такої ж шкіри були зроблені рукавички з манжетами, що лежали на столі, і пояс із підвішеними пістолетом і кенджалом. Єдине, що не відповідало палацовій моді, була відсутність шпаги – замість якої сяяла срібна рукоятка довгого пістолета з перламутровою інкрустацією. Анжеліка спостерігала, як він надів на пальці два персні, а потім пришпилив під коміром камзола ланцюг із золотих пластинок, усипаних алмазами, які стали носити при Людовіку 13-му видатні воєначальники, після того, як почали виходити з живання сталеві обладунки. І комусь прийшло на думку замінити їх дорогоцінними виробами для чоловіків. Граф стояв до неї в напівоберта. Чи він знав, що вона прийшла? Нарешті він закрив скриньку і повернувся до неї. Іноді в найсерйознішій ситуації раптово виникає якась безглузда думка. Ось і зараз Анжеліці спала на думку, що їй доведеться звикнути до борідки, що з'явилася на обличчі чоловіка, яка надавала йому подібність із сарацином. «Я прийшла», – почала вона. «Бачу», – перебив її граф. У його погляді не було й тіні привітності та бажання прийти до неї на допомогу. «Жофрей, що ви збираєтеся зробити з ними? Це вас дуже турбує?» У відповідь вона нахилила голову. Горло її перехопило спазмом. «Пані, ви прибули з Ларошелі, плавали середземним морем, цікавилися морською комерцією. Тому ви маєте знати закони моря, яка доля чекає на тих, хто під час плавання повстає проти капітана». І робить замах на його життя. Їх вішають без суду, скоро й високо. Тому ватажків я повішу. Він сказав це з повним спокоєм, але рішення було безповоротним. Анжеліку охопив озноб, у голові помутніло. Неможливо, щоб це сталося, сказала вона собі. Я готова піти на все, навіть повзати перед ним на колінах, аби не допустити цього. Вона перетнула каюту. І перш ніж він встиг попередити її, впала на коліна. «Жофрею, пощадіть їх, прошу вас. Мій коханий, благаю вас. Благаю вас настільки заради них, скільки заради нас із вами. Я так боюся, що цей вчинок підірве моє кохання до вас, що мені ніколи не вдасться забути, і з волі вони втратили життя. Між нами виявиться кров моїх друзів, а кров моїх уже пролилася. Це Язон, мій вірний друг». Який десять років ділив зі мною всі печалі й радості, це старий Абдельмашрат, мій рятівник, жорстоко вбитий ними. Його голос тремтів від гніву, в очах виблискували іскри. Для мене ваше прохання образливе, пані, і я боюся, що вами рухає негідна прихильність до одного з цих людей, які зрадили мене, вашого чоловіка, якого ви нібито любите. Ні, ви це добре знаєте. Я люблю тільки вас, я завжди любила тільки вас. Це любов сильніша за життя і смерть. Без вас моє серце не витримає. Він хотів відштовхнути її, але не зміг, боячись здатися надто грубим. Вона з такою силою припала до його колін, що він відчув тепло її рук, які обійняли його ноги. Він намагався уникати її повного благання погляду, але не міг не чути її схвильованого голосу. З усіх сказаних нею зв'язних слів тільки одне обпекло його – «мій коханий». Він вважав себе непохитним і раптом його засмутив ніжний заклик і несподіваний жест цієї гордячки, що стала навколішки перед ним. Я знаю, сказала вона глухим голосом, їхні вчинки мають бути покарані смертю. Тоді мені зовсім не зрозуміло, пані, чому ви так завзято виступаєте на їхній захист, і особливо чому вас так хвилює доля бунтівників, якщо ви справді засуджуєте їхню зраду. Якби ж я сама знала. Я почуваюся пов'язаною з ними, незважаючи на їх помилки та зраду. Можливо, тому, що свого часу вони врятували мене, а я допомогла їм покинути Ларошель, де на них чекала загибель. Я мешкала серед них, ми ділили хліб. Якби ви знали, якою нещасною я була, коли метр Берн притулив мене. В країні мого дитинства за кожним деревом, кожним кущиком ховався ворог, готовий на все, аби занапастити мене. Я перетворилась на тварину, яку нещадно цкували і зраджували буквально всі. «Неважливо, що було раніше», – твердо сказав він. «Попередні заслуги не виправдовують нинішні провини. Ви люди, за яких я відповідаю і на кораблі, і на цих землях, повинні підкорятися лише тим законам, які я видаю. Вам, як жінці, важко зрозуміти, що дисципліна і справедливість повинні поважатися, інакше запанує анархія». І я не створю нічого великого, нічого міцного, залишивши по собі лише безцільно витрачене життя. На цій землі не можна бути слабким. Йдеться не про слабкість, а про милосердя. Це протиставлення таїть у собі небезпеку. Такий альтруїзм може ввести у вас в оману, і вам він не йде. А якою ви сподівалися побачити мене? Обурено вигукнула Анжеліка. Жорстокою, злою, нещадною, «Так, кілька років тому я була сповнена ненависті. Але тепер я так не можу. Я не хочу більше зла, Жофрею. Зло – це смерть, а я люблю життя». Він пильно подивився на Анжеліку. Цей крик її душі зруйнував його оборонні порядки. Під час усіх останніх подій його не залишала думка про Анжеліку, про таємницю його коханої жінки. Тепер він був упевнений, що в ній не було ні вдавання, ні розрахунку. Послухавшись звичайної жіночої логіки, своєрідної, але безпомилкової, вона вимагала, щоб він приймав її такою, якою вона була тепер. Навряд чи йому справді хотілося зустріти у ній чистолюбну, злу, суху егоїстку. Що дала б йому зараз будь-яка з тих жінок, які живуть тільки для себе? Якась примхлива, фривольна, розфуфирена маркіза – Йому, авантюристові, який зібрався ще раз зіграти в абанк, присвятивши своє життя освоєнню нових земель. Яке місце слід було надавати у цьому житті й тій минулій Анжеліці, тому чарівному юному створінню, яке увійшло у цей повний спокус вік і з гарячим бажанням випробувати свою жіночу зброю. І тій жінці теж із минулого – яка, підкоривши серце короля, обрала збочений двір місцем своїх діянь та подвигів. Дикий суворий край, куди він її привіз, потребував недріб'язкових і порожніх сердець, а самопожертви. В неї воно було, ця самопожертва. Він читав зараз це в її погляді, дивовижному для жінки, чиї очі зустрічалися з очима стількох великих цього світу і зачаровували їх. І все ж доля вирішила зрештою, що вона належатиме йому. Чекаючи на його вирок, не знаючи його думок, вона не відривала від нього очей. Жофрей думав, найпрекрасніші очі у світі. Заплатити за такі 35 тисяч піастрів було не так вже й дорого. Їхнє сяйво підкорило короля, їхній силі підкорився кривавий султан. Він опустив руку їй на чоло, ніби боячись поступитися благанню її очей, потім повільно погладив її по волосю. Так, від часу воно посіріло. Але якою прекрасною оправою стало воно для смарагдового свідчення її очей. Воістину, такій оправі позаздрили б богині Олімпу. Пота він захоплювався її здатністю зберігати красу в будь-яких випробуваннях. І коли в неї було тяжко на серці, і коли вирувала буря, і коли вона вдавалася до кохання. Йому довелося так довго відкривати її та звикати до неї. Колишній досвід спілкування з жінками ні в чому не допоміг йому краще зрозуміти її, оскільки подібної жінки він ніколи раніше не зустрічав. Йому не вдавалося пізнати її не тому, що вона низько впала, а тому, що вона надзвичайно високо піднялася. Все пояснювалося цим. Вона могла носити найгрубіший, найрваніший одяг, з'явитися перед ним розпатланою й промоклою, або пригніченою і втомленою, як зараз, або ж оголеною, слабкою і покірною, як тієї ночі, коли він стискав її в своїх обіймах, а в неї зочийлилися сльози, яких вона не помічала. Усе це не мало значення. Вона завжди залишалася прекрасною, як джерело, до якого можна припасти і вгамувати спрагу. Ніколи більше він не зможе жити на самоті, ніколи. Життя без неї стало б для нього непосильним випробуванням. Навіть зараз він не міг примиритися із тим, що вона на іншому кінці корабля. Тепер він був вражений, бачачи, як вся тремтячи, вона лежить біля його ніг. Одному богу відомо, що йому було б зовсім нелегко повісити протестантів. Звичайно, всі вони собі на умі, але їм не можна було відмовити ні в мужності, ні в витривалості, і вони, зрештою, заслуговували на кращу долю. Проте покарати їх було необхідно. За все своє повне небезпек життя він багато разів переконувався в тому, що слабкість – причина тяжких невдач та незліченних поразок. Щоб врятувати людське життя, треба вчасно відсікти орган, який загниває. У тиші, яка настала, Анжеліка продовжувала чекати. Рука, яка пестила її волосся, заронила у ній надію, але вона не вставала з колін, знаючи, що не переконала його, і що він всупереч її чарам може стати ще недовірливішим і безжальнішим. Який ще довід привести йому? Дух її блукав у пустелі, де примарне видіння повішених на реях ларошельців зливалося із баченням, що з'явилося їй біля скелі фей, того ранку в Нєльському лісі, стрибок смерті ні що бовтаються в повітрі тіл, і раптом серед них промайнули змарнілі обличчя Лор'є і Жеремі, бліда як крейда Саверина у Чепчику. Нарешті вона заговорила голосом, в який тремтів відбиття її серця Жофрею, не відбирайте у мене те єдине, що в мене залишилося, упевненості, що я потрібна нещасним дітям. Я сама у всьому винна. Я вирішила врятувати їх від долі, яка гірша за смерть, від загибелі самої душі. Тоді в Ларошелі у них на очах переслідували, принижували, кидали до в'язниць, заковували в кайдани їхніх батьків. То не вже станеться так, що я привезла їх сюди, на край світу, щоб вони побачили ганебну смерть своїх батьків на Шибениці? Таке потрясіння. Не забирайте цього в мене, Жофрею. Я не перенесу їхнього горя. Зараз я живу лише одним – допомогти уникнути фатального результату. Невже ви позбавите мене цього? Хіба я така багата? Що залишиться у мене, якщо зникне надія врятувати їх, дати їм побавитися на зелених галявинах, їхній наївній мрії? Я втратила все – землі, статки, титули, ім'я, честь моїх синів і вас, ваше кохання. У мене більше немає нічого – Крім дочки, над якою висить прокляття, стогін за страху наїв горлі. Вона прикусила губи. Пальці Жофрая боляче стискали їй потилицю.